Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er onsdag den 3. august, og vi er klar med følgende nyheder. Verdens største chipgigant hejser advarselsflaget. Astronomisk indtjening banker mærks, værdiansættelse i bund. Boligmarkedet boomer. My invest flere dårlige nyheder er på vej. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Verdens største chipgigant hejser advarselsflaget. Hvis en krig mellem Kina og Taiwan bryder ud i lys luge, så vil der ikke komme nogle vindere. Alle vil derimod blive tabere. Ja, sådan er i hvert fald budskabet fra Mark Liu, der er topchef i verdens største chipproducent, TSCM, og det skriver CNBC. TSCM de holder til Taiwan og laver blandt andet de her bitte små mikrochips, som sidder i din iPhone. Og topchefens udtalelse falder sideløbende med, at spændingerne stiger mellem Kina på den ene side, og Taiwan og USA. På den anden scene så har det både brændt til bålet, at den amerikanske politiker, Nancy Pelosi, har sat sine fødder i Taiwan, og Pelosi, hun er altså formand for repræsentanternes hus. Ingen kan kontrollere TSMC med magt, og hvis der kommer militær styrker eller en invasion, vil det gøre TSMC-fabrikken ubrugelig, siger topchefen i øh, chipproducenten. Astronomisk indtjening banker Mærsk's værdiansættelse i bund. Danmarks største virksomhed, Redderiet Mærsk, styrer mod deres største indtjening nogensinde og kom tirsdag med en overraskende stor opjustering. Alligevel så er aktien relativt billig, hvis man kigger på nøgletallet PE. Og tallet det indikerer en pris i forhold til selskabets indtjening, så jo lavere PE-værdi, jo billigere er aktien sat. Og Masks estimerede PE-værdi er helt nede på omkring 2. Så hvorfor er aktien værdisat så lavt, det har Euroinvestor spurgt Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker i Sydbank, om. Og han siger, den lave PE afspejler en meget stor usikkerhed om den fremtidige indtjening. Vi står foran en recession. Vi har haft ekstraordinære markedsbetingelser, som har holdt indtjeningen ekstraordinært høj. Og der er ikke nogen, der forventer, at denne indtjening kan vare ved, siger han til Euroinvestor. Og Mikkel Emil Jensen undskyld tilføjer, at der ikke er nogen tvivl om, at indtjening for Mærsk her i 2022 vil være astronomisk. Og der er meget, der indikerer, at Mærsk skal op på over 200 milliarder kroner efter skat i indtjening. Boligmarkedet boomer. Hvis du har penge klar og skal have en ny bolig, så har du langt flere muligheder på hånden end tidligere. Dugfriske tal fra boligsiden viser nemlig, at udbuddet af boliger steg med 1.646 boliger i juli. Det er femte måned i træk, at boligudbuddet stiger, og samlet er det vokset med hele 30 procent på mindre end et halvt år. Og udbuddet af boliger det stiger normalt i, i den her periode, vi har lige nu. Men selv hvis vi tager for højde for sæsonen, så er der tale om en pæn stigning på mere end 10 procent, fremhæver Jeppe Juhl Borge, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Handelsaktiviteten er faldet, og det giver rum og plads til, at der igen håber sig mere op på hylderne ude hos malerne. I et historisk lys er udbuddet dog stadig meget lavt, men vindretningen er altså vendt, siger cheføkonomen. Og sammenlignet med sidste år, så skiftede 36 procent færre boliger hænder i juli. Arbejdernes Landsbank forventer, at boligpriserne på landsplanen vil falde med 5-10 procent grundet høje renter og inflation. Og det er særligt flere lejligheder, der hænger rundt om i ejendomsmelernes vinduer for tiden. invest Flere dårlige nyheder er på vej. Rækken af dårlige nyheder for aktieinvestorer verden over er slet ikke forbi endnu. Det vurderer Jeppe Christiansen, der er administrerende direktør for My Invest i en kommentar med børsen. Og det skriver MarketWire. Siden den amerikanske centralbank Federal Reserve begyndte at stramme pengepolitikken, og siden Rusland invaderede Ukraine, har der været aktieuro, og det vil altså fortsætte en rumtid endnu, mener direktøren. Jeppe Christiansen fremhæver kursstyk under boblen og under coronapandemien, og i begge tilfælde der faldt aktierne ret markant og relativt hurtigt. Men det kursfald, vi oplever lige nu, er anderledes, mener Christiansen. Det har en længere varighed, fordi Ukrainekrigen har udløst en energikrise, som tager overvis at løsne op for. Hertil kommer, at både pengepolitik og finanspolitik næsten er brugt op i forvejen, skriver han i børsen. Det er ifølge MyInvest værd at bemærke, at krisen rammer verden forskelligt. Europa er ramt med Tyskland som energikrisens epicenter, og Europa kommer til at mangle energi i flere år, og derfor kan en økonomisk recession, altså en samtrækning af økonomien, næppe undgås, lyder det. Det var alle de nyheder, vi havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid lytte med til Millionærklubben, som sender klokken 6 minutter over 9. Hav det godt.